Лучалося й так, що багатько привидців королевських, котрі змагалися до того часу на пресидних баталіях, згуртувавши свої війська, зважувались опір стати просто запорожців. Отут, що найбільш зважували свої сили наші козаки-молодики, цураючись грабування, здобичі та й тайвутлого ворога, вони жадали дати себе в знаки сивому лицарствові, стати на герці їдин до їдного, з хвастовитим ляхом джагирем, що красувався на пишнім коні у кунтуші з вельотами латалими по вітру». Наука була за розмаги, Їхні вже чимало добули собі збруї, дорогих шабель і рушниць. Вони за один місяць ставніми стали і зовсім паничами, бувши допіру орлятами, тепер стали орлами до стоту. Обличчя їх, що попереду значило їх м'якими молодиками, тепер грізне стало, осильніло. А старому Тарасові залюбки було бачити, що обидва сини стали з межі що найперших, першими стали. Здавалося, що Остапові зроду була призначена войова путь і важке знаття, як вирішували його свої войові справи. Ані раз не спантеличившись, ні сторопівши, ні з якого випадку впокійно, покійно, так якби їй несила молодикові двадцяти дворішньому матись, він у одну мить здужував, збагнути усю небезпечну годину, усю непевну постать будь-якої речі та зараз добрати способу одсахнутись від неї, але одсахнутись на те, щоб напослі вже запевне замогти нею. Уже кожен рух його визначався, яку до певного бувальця, і по його вчинках не можна було не постерегти натуру будучого орударя. Міцю одгонилось його тіло, і його лицарські звичаї добрали собі левової сили розлогої. «Е, ти з його бачу, колись буде щирий полковник», – казав старий Тарас. «Присягай Богу». Далобі добрячий отаман, а надто такий, що й батька геть заломить. Андрій мав огненну вдачу. Він опріч чарівливої музики та кольової та мечової ані на що не чувсь. Байдуже їм про те, що вилічували або прирівнювали, а чи виваджували свої чужі сили. Розвагу та втіху мав він собі на буйному войовищі. Неначе на бучнім банкеті удавалось йому в той час, як розпалиться у чоловіка голова, у вічумих тить усе мішма. Летять голови, гримлячі падають на землю коні, а він жахом виграє, мов, п'яний, на коні літаю, у свиснєві кульовій та у блискависях шабльових. До того тне, то друго, а й не почується на те, як його тнуть». І не раз батько дивувався й Андрія, вбачачи, як він з'їдного тіки опалу кидавсь на те, навіщо бачний та чоловік ніколи зважився б тися. Та як їдним скаженим стусом він виробляв такі дива, що й гартовню гартовні живоївики мусили здивуватись. Дивлячись на його, казав батько, «Та це, бачу, добрий вояк криє його сила Божа». Не остап, ба ні, але ж добрий ні в року, такий добренний воєвик. Запорожці наважили простувати на місто Дубно, у котрому, як подейкувано, багатсько було скарбу та й люду заможного теж. За півтора дні козаки сповчили свій поход та й виявились перед містом. Жительці наважили, поки очі дивитимуться, боронитись, бажали краще усе місто своїм трупом слати, наложити головами на порозі у своїй хаті, боронячись, аніж пустити в ню ворога за живота свого. Високий вал земляний оточував місто, де вал нищав, таменьки виступав мур або хата, що повернено ню навіть батареї, або ж дубовий полісад. Міська залога була чимала і розуміла добре важливість у своєму ділі. Запорожці були шпарко кинулись на вал, але ж їх звідтіля привітали смачним залізним бобом. Городищани теж пацян не думали святувати, мовляв, очима тільки допомагати, і стояли стовпище на міському валу. По їх очах можна було визнати, що вони поклали «Їдної смерті не мене ж другої не буде».